Comencem el programa d'avui dilluns i ho fem parlant d'hoquei okay sobre patins amb el partit d'aquesta jornada que enfrontava el corredor Mató Palafrugell, el club d'hoquei okay de casa nostra, juntament amb el Liceo de A Corunya, un desplaçament difícil com es va comprovar després en el marcador. El equip okay Palafrugell ha passat de ser el menys golejat de la categoria ser el més golejat a producte de la derrota d'aquest cap de setmana. Xavi Garcia, bon dia, benvingut. Bon dia. Una derrota que, de les que fan mal, no per, per haver-se produït a la pista que s'ha produït, que és perfectament lògic, sinó per la manera, suposo, no? Sí, al final al final és, és dur, perquè perquè sí que, sí que podem començar a treure a fer de moltes coses de les que han passat, i, i al final et pots quedar amb que són tres punts i errar, però sí que la manera és massa contundent. O sigui, no, no crec que que n'hi per tant, per dir-ho de manera no? el... però al final és el que hi ha i, i hem d'haver de passar la pàgina ràpida aquest tema. Recordem amb els nostres oients que el resultat final va ser de 13 a 0 en el món de l'hoquei tampoc és que solgui s'assolgui cas succeixi habitualment eh, resultats d'aquesta mena però és que ja al descans guanyava l'equip local per 8 a 0. Vareu entrar malament a la pista amb el peu, que... què va passar? Bueno, jo penso que si, si d'aquest partit aprenem coses eh, no ens sortirem de moltes, no? No? Eh, vam començar malament, no? fatal, o sigui, en 3 minuts ja anàvem 2 a 0, però la, eh, o sigui, que, que ens venen dos gols, eh, que venen tots dos de, de dues faltes que els àrvits no piten i ens fan dos gols, un darrere l'altre. Llavors allà no vam ser prou, prou benús, ni l'equip contrari ens va deixar, en el sentit de, de poder passar pàgina i dir, va, eh, ja està passat, i vam intentar d'en doncs, sortir-nos-en, no?, i no vam ser capaços. Allà ens vam embroncar i ens vam enfadar i, i, i ells van aprofitar per acabar de, de matxacar-nos en aquells moments complicats nostres, de que dos minuts ja vas dos a zero, que vas a de demanar temps, que a veure si accionem si i, I allà van, van, van, van caure el tercer, el quart, el cinquè, va ser com una, una hemorràgia bastant, bastant considerable que diguéssim ens tenien moltes ganes la gent del, del Liceu dic per també haver guanyat la Copa de la Princesa a casa seu davant del segon equip i potser per això van anar també amb tan, tanta gas a veure, aquí l'anàlisi oh. que faig d'ells és que eh, segurament també eh, pel resultat però els agrada molt bé molt, molt, bé, aquests, o sigui, molt i molt bé i d'aquí que dius que fa 15 dies que he guanyat al Barça llavors, si guanyes al Barça és que alguna cosa o l'altra fas ja no és un tema de sort llavors el jo era molt forts un equip molt contundent i que sabia que amb nosaltres que anàvem a la història aquella que anàvem tots dos dies i aquestes històries i a casa això no funcionava no l'ha afluixat mai i jo crec que aquest any tenen un equipàs un equipàs a més a més a nivell de el que deia moltes vegades allò que a vegades parlem de que no són de la nostra lliga i així jo penso aquest any ells van han acabat de, de matitzar-ho més i de, de treballar-ho. O sigui, eh, em comentaven doncs, que estaven entrenant sis dies a la setmana, que després que en feien quatre, doncs en fan sis, o sigui, sis dies. Per què? Bueno, perquè al final l'entrenador que tenen ara, que bueno, és el que ja teníem fins ara, doncs, amb totes les dificultats que es troba cada per intentar fer equip, ja estan instal·liant marxar porters i jugadors i va tenir que tornar a construir tot nou, per tornar a construir, o t'hi poses, o realment és molt complicat, no? Com jo algunes vegades ho comento, no? que a nivell de palafes, doncs, que fem un canvi, dos canvis, perquè doncs perquè si no no tens temps de, de coplar la gent, llavors ell, clar, havia de coplar 6-7 jugadors, llavors això doncs, ell va demanar doncs, poder entrenar, són tots professionals, dediquen això, per tant, fa matí tarda, sis dies a la setmana. Llavors, clar, tu vas allà a competir, i no vas a competir, és que no, no, no et deixen, o sigui, que jo em vaig sol·lar dissabte, ahir, diumenge, és aquesta, és que no hem ni competir, és la part que em sap més bé mm -hmm. a mi, perquè, no eh, sé què perds, però es competit, encara que, que tothom hagi fet de les, pot fer, si hi havia Barça que perdem 5 a 0, es va competir 20, molt bé, mm -hmm. però ens en podíem haver fotut 15 també, perquè, sí, sí, perquè sí, sí. Mm -hmm. fred, vam competir, vam estallar, vam lluitar, i, i, i allò em va anar molt bé, però al canvi ahir no, mm -hmm. no vam fer, Tres, o sigui, no, no vam competir res, no, no vam tenir la bola I ells ens vam passar per sobre però Suposo no de... que la, la, la feina més dura ara Serà perquè l'equip ja saps el que tens És psicològic, no? que aquest 13 no, no afecti Sí, sí sí no, no, està clar que, que em posen a prova aquesta gent I, i cada setmana em posaran una prova I aquesta és una setmana més I, i aquesta persona serà dura Perquè el millor de treure't això cap És, és tornar a competir Tornar a fer un partit i guanyar-lo perquè si, aquests, si això ho arrossegues, és el, és el perill de l'ouquillida. Jo sempre m'ho he dit, i si recordeu que, que has après el que, el que, el que hem de fer, no? doncs respecte als altres anys, l'altre any que havíem estat a l'ouquillida, jo us deia, o si sigui, no podem sortir de casa de, de Can Barça emprenyats perquè hem perdut. Per què? Doncs perquè no, perquè no és la teva lliga i ho has de tenir molt clar. I, i llavors contra els cas de lluitar allà està d'estar molt, molt serè i has d'intentar lluitar doncs ara ens torna a passar el mateix o sigui, això ens va passar a Can Barça que hem començat la lliga molt bé l'any fa dos anys, hem sí. d'anar mm -hmm. a les a casa llavors anem reus, quasi guanyem llavors anem a Can Barça, ens foten una palissa i d'allà sortim enfadats i llavors, doncs ara torna a passar la història, torna, es torna a repetir segurament hem notat molt més contundent perquè els trets ja fan mal però al final és el mateix llavors si som capaços d'obrir això ràpidament, haurem crescut com a equip i ho tirarem endavant si arrosseguem aquests 13 gols durant algunes setmanes, eh, això ens farà mal La... si no volgui, digues, digues. Si no volgui, que dissabte que tenim un derbi i que, mm -hmm. i, que, i que el Girona està molt fort i que el Girona està als mateixos punts que nosaltres però amb una diferència, que és que ens han jugat contra el Barça, contra el Reus i contra el Mòriar i nosaltres hem de jugar contra l'Uriceo, contra l'Ubic i contra el Lloret. No són els mateixos rivals, però bé, bueno, hem d'intentar lluitar-ho perquè com més aviat ho passem, però és millor. Però també recordo com me'n vas dir en el seu moment que el Girona tampoc és un equip que, que sigui realment de la nostra lliga. Són equips com el Taradell, que ens ve després, per exemple, eh, com a alcaldes, equips aquests amb els que nosaltres ens hem d'enfrontar de, de, de tu a tu, per dir-ho així, és el Girona, i si, si no es treu un resultat positiu, tampoc és... Al final també... O sigui, els equips els anirem veient, no? I d'aquí un mes o d'aquí dos, no, veurem quines lligues es munten, no? Hem passat que a priori, doncs, un març el Marce Reus i l'Iceus a part, i els altres has d'anar on estan. Nosaltres, de moment, estem contents perquè amb els que coincidàvem el primer dia doncs, que estàvem amb nosaltres, els hem guanyat i ara hem d'anar veient. Mm -hmm. De vegades, si un Girona està nosaltres està un peu per sobre, un Caldes i està per sobre nostra un Igualada, altres, els, els haurem d'anar mirant a veure què passa. No? I està clar que el Girona, a dia d'avui, jo penso que està un pas per davant nostra O sigui, nivell de plantilla, nivell de, de pressupost... Uh, bueno, són, són petits detalls aquests, que si els opposes el a valorar doncs canvia, aquests nois entrenen al migdia no entrenen a les 11 de la nit llavors això es nota o sigui, a l'hora d'entrenar, a l'hora de fer les coses doncs, mm -hmm. són petits detalls que sumen i després morem el dia del perdit quan de ja sumen no? ahir ens van sumar molt que tampoc Ara, és el mateix. Mm. Tampoc és el mateix començar amb el primer minut i ja portant 2 a 0 que poguen aguantant en el marcador i després veure una mica el que m'obras explicar, el que vares comentar de d'aquest altre equip que ens hem enfrontat i que també lo varen guanyar el del Lloret. Na, na na esperant. No, a veure si si arribem. Sí, al final clar, és... sí. si un equip com el Liceu en dos minuts s'encarretrés, doncs ja ja no t'aixeques, òbviament. obviousment. No, no, no, clara. No, clara, clar, però, però hem d'estar preparats per això, no? Sí. Jo penso que de, el pas de fer-nos grans com a, com a equip i com a club i com tot el que envolta d'aquesta història és això. És a dir, és a dir uh, veure quan, quan estem acostumats a, a patir i aguantar aquestes coses. No? I o sigui, si volem fer grans, algun dia també hem de poder lluitar contra un Uniceu, contra un Barça, contra aquests equips. No? I això ho ha d'anar treballant, no, no ve un dia per l'altre, i ho, ho fent llavors. fent. Aquest any penso que hem fet un pas endavant, però ara no l'han frenat de cop les sensacions que tens no? ara, ara és un problema de sensacions o sigui, el problema que tenim ara són sensacions o sigui no és allò... però, però per altre costat també t'haig de dir que que si la galotada ha de ser prefereixo que sigui forta o sigui forta que no hi hagi discussió o si sigui, avui no hi ha discussió d'algú que ha passat o sigui, no, no podem parlar d'àrbits no podem parlar de res no podem parlar, és, és nostre la nostra culpa totalment nostra per tant Uh, això també ens farà créixer si busquem elements externs que que puguin matigar aquest dolor uh, farà que ens autoenganyem llavors, si autoenganyes a, a l'esport, malament rai mm -hmm. malament rai, perquè, perquè de la setmana següent tornaràs a caure i buscaràs un altre escull, tornaràs a caure i te'n donaràs compte que fins tot caus amb, amb els que no hauries de caure, no? Això és el que ens va passar fa sí, dos anys eh. per tant ara estem a al punt de mira, estem el punt aquell de dir, bueno, nois, per aquí hem passat ara hem de ser, hem de ser grans, intel·ligents i veure que això no, no, no, pot, no ho podem tornar a repetir I curar, ja, i curar el treball que hem de fer. I ja ho sabem de la temporada passada que ens podem aixecar després de rebre més d'una patacada i al final ser, uh, o tenir el nostre objectiu. Xavi, deixem que vagis treballant una mica més en el, en el dia d'avui i ens tornem a emplaçar per aquesta setmana perquè continuar parlant d'aquest partit contra el Girona aquest derbi. Una abraçada. Molt bé, merci a vosaltres.